Lehen Gerla Mundialaz interesatzen gira goizuntan egun e, urte baitu aukta nasi zela eta gurekin dugu, ahemia jamaz literaturaren sareko Mikel Elohtza euskalduna Aztekariaren aleak digitalizatu baitzitu unek eta garai hartakoak ere bagne, egunon? Egunon. E, ze maneraz tratatu izan da Gerla hori eh, Eskaldunak kazetan. Ba modu soberezian Gerlaleena, horra dibideaz ikusi izan duguna da, Eskaldunak, e, bueno, e, betetzen duela pagande doizatsa gerlaren aldeko eta gerlara joandako mutilen aldeko ba, bozkorailu boskorailu lana egiten du ez e, eskualdunan jasotzen da ba gerlaren hasieran e, e, Zein, bueno, zein griñarekin, hainbat e, e, zientoka esango nuke ez, e, unka gaztei parraldeko nola joan ziren, frantziaren e, defendizera. E, Boz gora gailu, er, eraiten uzun mikerek elortza, hala ere, xoladu eskualunek baute zuten irakurtzeko paradarik? Gerlaren denboran e, ez, estetuz. batzuek bai, e, txetikan bidaltzen zietenean, baina alderantzizkoazan txetik, Gehiago eskualdunan badago e, bueno, Frantzia osoan eh zentsura hondia e, mar bat egin eh zentsura ez peladurak edo esaten diote. E, esaten diozu e, zentsura bat egonzan eh prensan gerlari buruz emantzitekein informazioa horrean gutunak eta soldaduen gutunak eta oro vigilatuak zian eta iaia klabean bialo behar zuten informazioa. Eta gerrari buruzko berri zehatza, oso e, kurioski, Eskualdunan baino besteaz Euskadin bertan gehiago dago Euskadik etzaukan muga hori eta jarraituzun gerla. Euskaldunan e, bueno, goiagindu badago eta ganea Euskaldunak asieratik berak esan egiten du. E, gerlari buruzko informazio zehatzik ez emango, hori e, moral kontua, moralitroparen morala edo kontuiek alde batera utzirik, ba, informazio hori baliatu daitekelako, etxaiak baliotu, balio dezakelako, eta e, zera nik uste, e, gerlari buruz eneko bideganek idatzitako liburuan, hor, eneko ere aipatzen du ez... E, mila zortzirun derudita Alemania eta Frantziaren arteko gerlan, nolabit esan gerlandiaren aitzindari bat ba, aitzindari badena, ba gerla hartan esan zirenak eta prensak edo e, propagandak izan zuen oi hartzuna kontuan hartuta bigarren honetan e, osa, lehen mundu gerlan, oso kontuan hartu zen eskaldunak informazioa e, beti ere mugatua ba, ematea jan duzu eskualdunak hartzen zuela gerlarrena aldeko defensa edo posizio hori bai. ze argumentu mota iten zen eta argumentu hauek ze eragintzutan gero jende artearengan eh bueno unico set argumento nagusia frantziaren, frantziaren defensa zela e, lurraldearen lurraldearen de, defensa e, urte batzuk lehenago... E, Eskaldunak egiten du e, euskararen defensa e, eta batea religioaren defensa nik ni kezagunuke nagusiki eta balore tradizional batzuen defensa. Eh baino ez du defensa egiten badu ere ez du espreski egiten eh euskal abertzaletasun baten defensa, ez? Eh Frantzia osoaren na da, eta Frantziak estatuak berak lortzen du, naguzikin ikustet, eskuntza erabiliz, eh, meretzigarren mende amaieran. E, Frantziaren ideia aberriaren ideia izatea bakarra ez. E, aberri bakarra Frantzia da, eta da erasotua izan zena, eta galerak izan zituena, eta defenditu behar dena. Eta orden bat, lur batzuk, eta... Hori nikustet, iparra Euskal Herrian, ez dala eskalduraren inguruan, ez dala inyungo momentotan hauzitan jartzen, ez, e, frantxearen defensa, nazionalismori, balore tradizional eta konservadoreak e, defenditzen dituztenen aldetik, eta gerraren aurkako movimenduak frantzian, eta ez bakarik frantzian, eh? beste europan zehar, movimentuak izatekotan antimilitaristak e, ezkerreko movimentuak eta izan ziren, sozialistak eta narkistak eta horrela, etzutenak e, errorik, e, ba abertzale gaur egun Euskal abertzaletasuna, edo beste herri batzutako abertzaletasuna izan zitekeen horretan, ez? Duzet, defensa hori dela eta e, gure mutilak, e, behar egizu atutemezela gure mutilak e, joan dira Frantzia defenditzera eta guren mutilien defensa da eskaldunak egiten duna alemanen aurkako defensa, ez? Digitalizatu dituzuen, ale guzi horien artean, bat ea artikulu berezi bat, psikabat, perla bat, edo zure interesa atxe manduena? Uh, bat e, ez nahiz, ez dakate, ez horrela buruan, de, badaude, kronika, ba, parek, edo etxeparek edo zerbitzarik egindako kronikak, ba, bueno ide nagdira ide asketa aldetik eta nei bueno hasidakoetan atentzio ematen dit, nola deskribatzen dan Baionara, Trenaetara, dijo azen, gazte, Saldo hiek, e, eta e, Darion Kutsua, Darion Kutsua da e, gerla oso azkar bukatuko dela eta, eta Alemania eh E, Alemaniara iritsiko direla, Frantziako, Armalako, Erximenduak, egun gutxi barru ez. Horida bat, eta bat behar bada, gaine, horrein data hain urbileko aizanik ez, bala bat kuriosoa eta da, e, azken e, mila betzirun da, emezortziko, azalaren amaikan armistiz eguneko E, unari daokion malean handikan hamabostekoan, eh, orduko azarok zein eh, zeindar gutxi daukan, eh, ez da gerla finida edo horrelakorik azaltzen. Eh, eh, Dago artikulu oso bat armistize bat armistiz bat zerdan azaltzen, baino ez solako esplikazioa eh, bueno, bai esplikazioa baino ez San duz gaur egun. E, frantzian e, eguna, hain handia dana ez, armistiz eguna, e, ba, orduan, aldunak esplikatu egin beharri zaltzun, azaldu egin beharri zaltzun, armistiz bat zertzan, eta gainera, e, azaltzen du armistiz ez da la bakea, ez du la sanai e, bakea, ez da nahi du boi, bukatzen direla tiroak eta parte batek esaten du, alderdi batek esaten dula bueno, amait fini, nik fini dut eta sinatuko dut e, baina ez dela bakean aita ez, ez? eta horrek e, niri, atentzi abantzean ez, bere ala joan itzan, pentsatu zazalduko zala, nola baita esan, ba, gerla finida ez, holako, e, lerro burua handi hundi bat, eta ez ez, e, bai barbena da, azaltzen da, e, titulua da, e, leher eta zapart, baina alemaniak e, hola zendan, egiazki horreikoan alemaniak leher eta zapart egin du. Baina gero, ba, e, armistiziari buruzko, e, Azalpen badago zer den armistizia. Bai, e, ale hori adibidez, e, nenaiko e, berezia egin zidean hori diakurtzea. Dudarik abe gure entzuleak interesatuko dituela, orako dokumentuen e, ikusteak. Mikele Lortza, eskertuko zaituko gurekin ekin goizuntan Goizontal? E, zuei eskarak deitu izan agatik. Goizberiko gomita zuzenean euskali ratietan. Galderak egin, goizbe giren Facebook edo Twitteraren bitartez. Egun urte lehen gerla asizela, eta lehen gerla mundiala Euskal Herrian liburuaz hariko gira, eneko bidegain uh, idazlearekin. Egunon, eneko bidegain? Egunon. Elkarreka gitaratu du zure liburuaz. Et... Eta Euskal Noctasunaren gainean izan dituen ondorioak aipatu haitzin, piskabat testu ingurua zehazteko. Aipatzen dauzki aldauzkiguzu, gerla horren ondorio zuzenak ipar Euskal Herrian? Ba ondoroz zuzenak bereziki ikusgahiena da 6.000akasik 6.000 euskaldun iltzirela gehlaktan ikustutoria janezakela e, eta grobo, berze milak azauritu ere bai eta sufrimendu handia. Zer azaldu nahi izan duzu bestaldea Liburuan, lehen gehlaren eragina frantses noxtasun sentimendu hortan? Bai hori da pixkat Liburuaren akbatza eta ez da mugatzen gehlara e, aski luze batean aipatu e, nahi dute Gerlaren e, intzineko behoita manokotetako giroa eta ze lan ideologiko politiko egintzuen jantziak e, jendea frantzesteko eta euskaldunak behne, ipar eta gerla izan da gertakari lazgaji bat e, oraino gehiago lotu zituenak e, ipar jaldeko euskaldunak jantziarekin e, eta bo, hori da piskat iguruaren erdatza, baina aipatzen du ere gerlako Gertakaria, kondorioak, e, e, eta egin bat e, gauza, eta baita ere euskal eztik kanpoko zenaik gauza, e, Europako demoraktako kontestua, eta Europa beranet nola gelditu zen, eta olako zenaik gauzetan ere jarridutza jeta. Gerla horrek, eberaz nazio sendimenduan edo ukantzuan eragina, baina haitzin frantzesa guti mintzuzera badakigu, zen oktasun zuten edo nolakoak senditzen ziren ipagaldeko jendeak? Boa, egan behar da, demura horreino, e, etzela soktu, edo etzela garatu kontzientzia nazionala den afera hori, eh? e, ok, duan jendea egita jasen bere egikoa, eta hortik eta nazio doa berri e, kontzientzia e, geroago Monteroagoejan e duut baitura ehun nuurtte, uneta bergeitanmakude eta hasi zen zabaltzene hasi zen zabaltzen hiriguneetatik eta hasi zen zabaltzen Parizetik zabautzen zen ideologiarekin, zer gana edutan da hogekin e, lehen kontaktuan azio batekin edo abeji batekin, pahalako jendeak ukandu frantziarekin ez dukak e, ez da euskal abehtzaletasuna ora inoetzen zabaldu ipak euskal egirat. Jendia egitagazela beraz, haipatu zu ideologia eh, frantziak bultzatua, eskualdu nizaiteko alge hori xartu otezen hala ere gehiago gerlarengatik? Bueno, gerlarengatik algea ez dakita, algea lehenagutik egin hasi ziren zabaltzen ez, e, pixkat. E, azkenean, e, bizezerraiteko zibilizazioa zen Frantzia, zibilizazioren izkuntza zen Frantzia eta e, bertzea ez ziren e, zibilizaziorenak, ez ziren e, norbait izaiteko, e, iritarra izaiteko, persoana plantakoa izateko, e, bizian zerbait frantsesa e, esteko, e, frantzesa izan behar eta euskara itzen, e, prestigioak zen prestigioak enduazioan zen Euskarari ez, eh, eh, hainzinko hamaskaetatik hasita eta ondoko hamaskadetan ere segitu zen hildo hokin. Gejelaren eh, azfer ikuste eh, gehiago dela identifikatzea eh, frantziarekin eh, frantziaren alde eggin den sakrifizioaren eh, ondorioz ez, e, aztimajatzen zen jende horiek hil ziela frantziarentzat bizia eantziotela. Frantsiari eta batztan eh, eh zen eh, abegia, abegiaren zertzir dira, egiaren dira eta orduan ok be hor oh, eh lotura bat odolaren bidez. Eta orduan ok algearena eh dezke batetan eh, garatu zen, gixelakoa fera da gehiago eh alde egin den eh sakrificio ola deitua da in berareke mederen izkuntzaren uh, inguruko kontsiderazio hori aldatu zela beraz gerlarekin uh, ikusten da gerla ondotik uh, apaltze bat erabilpenean edo ezagutzan izkuntzaren uh, aldetik? Bola well, ni gerla ondoko garaia kertu ni gerla garaia ikertu zeta gerla entzinekoa baina izkuntzaren gibelatzea <coughs> eh, ikuste beresiki beziki ondia izan dara ogoikajan mendearen bigajan erdi aldean eh. baina eh, Ogoikajan mendea izan da, mende bat, eh, azeleratu duena gerla entzin eta gerlaren, eh, gerla den boran eh, zabaltzen hasi zen eh, konzientzia hori ez. Frantxez eta Frantziaren eh, parte izatea, Frantziarekin bate egitearena. Espainiak etzuen lehen gatazka hortan parte hartu. Frantxez nortasuna azkartu bazen ere Gerlarekin iparre Euskalirikoin txumiso hainitzi izan ziren, Nolaz? Bueno, en Summituak en Gineko 28 izan ziren. Gasteras region zi de la gehienak eta orduan, deenak etorduan ziren solaburu euskara joan. Guan, espazio solaburu euskara joan Summitu iza deklaratu. Deia de be, de ertu zenan et ziren euskaldia, e, et ziren europan eta hori kasinau e, joan. Kero bada beste kategori bat desektoreak. Onde sektoreak dira, eh, gehela hasi ondoan, eh, gehela negon ondoan, ez zirenak eh, gehelara itzuli. Honeo eh, mentu batez, eh, pausa demoran, eh, bakantza, bakantza eh, jaitena baldin bada, bederen, eh, permisionez Nuskoa eh, Legia itzuli zirenak, haste batez, horietatik batzu, bereziki mendialdean bizizirenak, hafajorekin mugagit entzuten egietan bizizirenak, horietako anik, ez ziren gehelara itzuli, eta mendiz pasatu ziren behitzaldera, horiek ziren desektoreak. Librua haidatzi duzu, beraz, Gerla Ortaz, Lehen Gerlaz. Soin dokumentutan, oina hituzira eta zure ikerketa lana askena, nola eraman duzu? Ago duan, badira batetik argtsiboak. Argtsiboak, eh, bauen, benzenen, benzenen dira Defensiak-Ministerioaren Defensia argtsiboak, eta gero baliatu ditut eh, internetan diren argtsibo batzu ere, eh, Gerlaari buruzkoak, Eta gero, okotuko prentxanik bereziki eskoalduna astekaria ikertu dut, begiratu ditut ere berdze, gara jartako begertzei gunkari batzu. Eta gero, egin biren, ikerketan lan gantz ezkaldehiari buruzko egot guti dira, baina bederen gerlari buruzko begertzea ingar liburu begiratu ditut. Eskertuko zaitugu eneko bidegain, hori taraziko dugu ostiralea untan, mintzaldi bat eskainiko duzula doni banei luitzunen hortaz, eta lehen gerla Mundiala Euskalegian elkarrek argitaratu duela zuk beraz uh, lana. Mir esker eneko bidegain. Baina,